а все скінчиться горбочком землі на цвинтарі, і ніхто не знатиме, скільки передумано, вимріяно, вистраждано, ніхто опріч неї. Серце підказало, що оця його радість з Ліною буде коротшою, ніж його життя, а далі йому стане ще гірше, ще тяжче. І він викинув дзеркальце у віконце, Сьогодні Валерій не згадував навіть про Ліну. Все стало далеким, мов би не стосувалося до нього. Спершу його цікавило багато що. Чотири дзьобики в гнізді синиці під дашком винарній, ранети в саду і обеліск на горбі, що виблискував у ранкових променях, а звідти думки тяглися далі, до Грека, Ліни, Бабусі серки Навіть до батька А зараз його думка падала без сило Мов би занурювалася кудись У якусь глибінь У якусь темряву Тільки спомин про батька Щось пробудив Батько своє життя спланував по-іншому А може це і справедливо Життя як величезна цукерка Кожному випадає відгризти щось однеї. то Тож гризи, і що менше тобі залишилося жити, то ширше розкривай рота, поспішай, отпихай інших. І все одно туди з собою не візьмеш нічого, тільки покалічиш совість. Проживеш у неладах з нею останні дні, хоч дехто живе з нею в неладах усе життя. В неладах, а чи в лютій згоді, оселивши її в розкошах, зав'язавши її очі і нашиптуючи на вушко брехню. Валерій простягнув руку, покрутив ручку радіо. Японський приймач Соні єдина коштовна річ, яку мав, і єдина розвага всі ці дні. Червона рисочка побігла по освітленій доріжці, по другій, по третій. Він перебирав їх по одній, немов шукав ту, яка могла до чогось привести. Злива звуків наповнила тісне горище. Арії і заклики державних діячів билися в тенетах павутиння, розбивалися об черепицю, і він не міг ні на чому зупинитися, вибрати щось до душі. Світ, що тисячі віків був безмовний, неторканий, чистий, тепер свистів, верещав, співав, закликав, погрожував, благав. Здавалося, найтоншому голоску більше нікуди втиснутися, а вони все долучаються, перечіпляються, і кожен намагається причарувати більше душ, кожен що собі і сам не вірить у свої обіцянки. А він уперто крутив і крутив ручку. Йому здавалося, що має знайти щось інше. І раптом тиші, що запала в комірчині, почув тихий, як шелест листя, дитячий шепіт. Мамо, мамо, я боюся. Мабуть, то теж розігрували якусь п'єску. Проте вона йому не видалася п'єскою, а справжнім шепотом, чистим, наївним, тривожним. «Мамо, мамо, я боюся! Мамо!» Валерій не помітив, що це вже прошепотів не голос радіо, а він сам, «Мамо, рідна!» Він здивувався собі. Він тільки тепер зрозумів, які це слова – він майже забув їх, забув, як їх промовляють, а коли ще промовляв, не знав їхнього справжнього значення. Тоді вони були як хліб, як льоля. Мабуть, хтось і тоді промовляв їх отако серцем. У сусідки був дорослий хлопець, і він лащився до матері і якось особливо вимовляв її ім'я. І тоді це дивувало Валерія. А зараз щось защеміло в серці. Мовби воно насправді відчуло материнське тепло і стало геть безвольне, спочутливе до самого себе. У нього вливалися іще чиїсь болі. Йому стало шкода і Ліну, і сісерку, котру він теж обдурив, сказав, що їде в Київ. От хто пожаліє його. Лише вона. Звікувала віку самотині, ніколи ні на кого не поскаржилася, нікому не виповіла того, що носить у серці, а мабуть же носить багато. Чоловік помер давно, а син загинув на війні. У самому її кінці він був добрий син. Таких синів мало на світі. Він пішов у розвідку і написав п'ятнадцять листів. І попросив товаришів, щоб відправляли по одному, якщо не вернеться швидко. Він не вернувся зовсім. А його листи йшли ще кілька місяців по війні. Той, кому він їх передав, загинув теж, і хтось третій, мабуть, перейнявши на себе його обов'язки, по одному здавав польовій пошті. Либонь усі ті люди були міцно злютовані. Через те й вистояли. Перемогли. Валерій помітив, що сісерченого сина згадує не вперше. Мабуть, у тій історії є щось таке, що приковує думку. Живить її якоюсь силою. Він не міг відгадати, що то за сила. Може, то сила, що не дозволила йому зіпсувати життя лінії? Хто знає. Він міс добути останні місяці в лікарні. Валерій аж здригнувся від такої думки. Ні, в лікарню він не хоче. Там всі такі, як він».